الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الف لا ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اِتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ سَتْمَنْدُو مَنْغَا تَاسُو چې دا کوم پروګرام په سلسله کې راجم شویو نو د اړې سببې عناقاد چې دا د سباره کې مناقض شوه او مکرر شوه دی نو موږ تاسو ته معلوم ده چې اود قران مجید د نړۍ بهترین کتاب زمونګه سرکه شرانو معشومانو د غ الفا او د هغ الفااز سره د معونه ا اختتان تررسول سبب د خوشحاله نو مونږ د مجلس مناق کله دی په دغه کې. الله رب ال عزت چې کله د دنیا پیدا کړې دا او بیا انسان دنیا تراغل دی نو انسان دې یو مقصد د پاراره لګلو چا د الله بندگی و لکه د دې آغازلی دشمن ده انسان شیطان آرام انسان سره تړل شوی ده او مقابله شروع ده هغه او بغض او یا حسد ده اول وقت نزله کې نیول او الله ته خلقتني من نار وخلقتو من توين ذو ناریم او ده خاکی ده نو ناری اب ظلوی لحاظا ده ده سجده نشم کوله او اللہ ربو لزت وطوی ما منعاکا اللہ تسجد از امرتوک ما تا تا امر کلو ولی تا سجدو نکلو وی اللہ نکوم او دې ابزل نه ده دا سلسله جاري ده هغه ټیم نه دښمنۍ شروع شوه شو ده او الله رب العزه واي انه له کوم عدو مبین دا شیطان ستا سوده پارا سرګن دشمن ده دشمن خدا سره چ الله ته قسم خورل دی ابيما اغو ایتني لاقودن لهم صراط وکالمستقیم الله ستاپ ذات مې قسمه په سبب دې چې تا زم ما ځوان پریشان ک ستان نه غلارا دو قران او دو سنت او دو توحید با غلارا کې ودی تخامه خا کېنم ثم لا اتيانهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم تهر ترپنا په حملقوم خيترپنا ګس ترپنا مخکنا روستونا او اکثر بدی موحدین نومه الله دای بز داسه قوم چېستا شریک وخا مخه پیدا کړي اکثر کارا د قبر شکل کی وی. کاغ شریک شريك د یو غټه په شکل کی وی کار شريك د یو په شکل کی وی کاف شريك د قانون په شکل کی وی چې قانون د کفر او منل شي او غیر الله شريك پدې کېد الله سره او ګرځول شي بس کوم به د به زما کس وی او دا آغا وقتنا پا خپل کا سمبان عمل پیرا دے او دا اول وحلتنا بابا آدم علیہ السلاة والسلام اغتے وی وی گورا ما نهاکما ربکما عن ها ذی شجرت اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین په دلو نعمت نه محرومای داونه اخرى داونه اخرى شاه والا بادشاہن بشي او هميشه په دغلت کې پاتې کیږي وسوسه اچولې اچولې اچولې تر دې چې فنسیو علم نجد له اعظم ادم باندې دومره زور ورولګو چې ادم نه د الله غ حکم بالکل هیر کړ لَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اغه حکم دال لاتیر کا انفدل الله ما بغرور جنت نه را کوشکړه او تردی پوره چې آدم عليه السلام بيبي حوا اې دې الفاظ ته محتاج شو ربنا ظلمنا انفسنا و اِلَم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نودانا چګینې دک یو زلباندې شیطان داسه وکړه اوګینې بیا باندې کای نه الله وای انسانانو توو انسان لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابوایکوم من الجنه ائان زه لباسهما لیوریہما سو آتیہما ستاسو پلار او مور ستاسو والدین تا جنت نر اخکلو نو تابا دغه دغا سے دو کا کئی گمرا کئی بڑی گمرا دینے کی گروے وینا منی اوزائیں پزائے اللہ رب العزت وی چدا ستاسو دشمن دے نو شیطان دغا سلسلہ جاری ساتلی دا لیکن کله نه چې الله رب العزت انسانان دنیا تر الهګل دي نو الله رب العزت هغه ته سلسله د انبيای کرامو جاری کړې ده حضرت نوح راغله دي عليه الصلاۃ والسلام داغه نمخ کې انبيار راغلي دي عليهم الصلاوات والتسلیمات او او چره والیده د الله دا وحدانیت دارنګ د الله اغه اوامر خلق او ترسل نو حلی سلام را غلید چره والدا اوبود شیطان خپل دی উঠি دا خلکو او توي وتو اي چين لا لنارکه ظلال المومين نوح علی السلام دارید دفاع کی ویلای سب زلالہ ولکینی رسول من رب العالمین ہود علیہ السلام راغله چغه والدہ ابود اللہ شیطان خپل ڈیوٹی ک خلق وتائی ورتوع یے اننا لنراک فی صفا چته به وقفه او دروغ جنے نوح علی ہود علیہ السلام د الله په امر باندې وای نا نا لیکن نی رسولم مربل العالمین دارنګ پیغمبر توئی هوتا چې تر اغله چې مونږه درې خپل مشرانو طریقې نهاله طریقې نمواله او دا شیطان خلق ودرول آو تا نه ذو خد الله ترپ ته خلق راولم کپاره استاس و مشرانونو هغه ترپ تر ازيو کنون هغه پريدي بلخوا رازي د الله غيلا بار كيف يو يو پیغمبر راغله دي او هغه دغه خبره کوي د الله او شیطان خپل اغام جاری جاري ساتلی دا څنګه چې شیطان بارکه الله واي انه لکم عدو مبين نو دارانګې دو کوفار مبارکهم الله وی انل کافرین کانو لکوم اادو و دا کافر ستاسو سرګن دشمنان دي دشمن یاو نه غره بازي خلک دو کشي وې دنیا کې زمون صرف یکي او دشمن دی غ شيطان دی او نور یهودیان خومز منگرونه دی نسواراز منگرونه دي او انسانیت دیو انسان تا بس پک دا غول خوراک دی د الله د کتاب انکار دی الله وی ان الکافرین کانو لکم عدو و مبین چسنگ دا شیطان بارکی وی انه لکم عدو و مبین نو کافرم ستاسو سرگن دشمن دی اغا کافرم لگیا دی او اغای خپل کار کوي. داي کافر و مختلف مهمو نه دي سوق دا مهم اختیاری چې د مغربي انجو په شکل کې خلق بي دينا کي او دا الله نه لا مذهبيت تراوي یو کفر کي بل کفر کي بهایاوي کي فحاشي کي دګه مبتلا کي سوق بداره مهمونو کي پدې باندې مبتلا دي چہ د انسان خصوصا د مسلمان د لاسه قران واخلي وای نور مکو خدود او کوي چہ د دشمن د قران یو ګرزوي وتاه قران خیر نشته قران کې جوړ نشته هدایت نشته سوګدی کې لګیا دي سوګیدی کې لګیا کړی دي چہ تاسو د مسلمان د ځلنه غیرت په محارم باندې وباسې زنانه دي کار څومره بهر راوځي بس غرزی باندې به حیاي خور شي دا کارو کوي تاسو سو کې په دې باندې اختکړې دي دا کفارو چکم د شیطان ملګرتیا کوي بار چر دا کوم ملګری کار کوي نو د قران زې اواز دې دنه نو هم لګ پک لار باندې کوي کنه قرآن بیانی گی دا اللہ عمر دار ہے چه غلی شئی کارو کا اخفل خوشور ما کوئی سوک پا دی مبتلا کردی دي اغوی تا دا وائی چې دا نظریه خلقو کې خورا کا چه یهودی نصرانی صابی صابین او دارنگ مسلمانان دا یهودی او دې کې څه فرق نشته چا چې نه کملو کنه جنت تبزي دا ټول نظریات د کفر دی او د الحاد دی مسلمان قران ته نپري دي په کوم قران چې مسلمان معزز کېدو خوده سره سره الحمدلله ثم الحمدلله یو سلسله د علما کرامو جاری ساري ده چاغي وقتن په وقتن دغ چغې وي چې کمه چوغې بی ک را موالی چې الله یو د شیک کې نشته ن قانون شیک کې دی شی شي چې دغ د قانون مقابله ک شي نه ګټه او نه قبر نه قبر والا نه مړ او نه جوون دی نه پیر او نهفقیر اسوې ششریک شریک شي کې دی دارنې دا چغې وي. کامیابی کامیابېږي نو په قران باندې کامیابېږي وا تاسو مو به حبل الله ولا تفرقوا او دا چې وی دا کفر مقابل کې چې نن الذين يحبون ان تشيا الفاحشه لو ما سا سوق چې دا خو خې چې به حیا دی خره شي دایده دا دا پر عذاب دردناک ته او هغه سزونه باندې رد کړي چې کم دواجن به حیا یو خوريږي سوګد انبياو تابعدار دي سوګد کفارو تابعدار دي د شیطان تابعدار دا سلسلہ اله يوم القيامه وبا دغه سه جاری دا ختمي گنا حدیث کرازی نبی আলাইহ السلام فرمای تر قیامت پوری یو جماعت ده خپل است علماء او په دور کی وی چا غي بداله په دین باندې قائم او دایم لاړي دا ختمي گنا د د انسان دا سوچوي چې مونږ به شور سره دا شي ختم کو د کوو چ نه خږي د غې سسللوونه الحمد الله الحمد الله یو کلی دام دا د ډیر ووقت نه زمونږ اس کرامو او زمونږ مشرانو په کلی کې محنت کو او محنت جاریو اللہ دے دی مفتی صاحب عمر کے او صحت کے برکت واچے اللہ دی حفاظت او کی دارنگ باچا سیبی او وی براتلل منڈیر واڑو بلکہ تقریبا زمن دی یاد نام مخ کی خبر دی چا براتلل او دا محنت کو داغ محنت بارکے دا غید قرآن درسونو وقتان پو وقتان بیا نور علماء کرام دلته کرال وقتان پو وقتن د سلسله او دی جمعه سره هغه ټیم نه دغلق کو نه زائر واستو واغسته شو د مدرسې پو سلسله کې او دا غی نوم کې حدیث شو نومانیا لیکن الله چې سکی هغه کیږي سوارز دا سرال چګه کامیاب نشو او بیا اغانوم بس دغه سه مخفی فاتشو الحمدلله نو سو کالو راسي پینځوش پګو کالونه دا سلسله بیا الله قائم کړه او دغې نوم منګه کې خود یو وړو کې کور منګه اونیو مالګرو قرباني ور وار کورې مون ته خالق اغه کې مون کار شروع وکاو او دا نه بیا دلته کې رالو دام دے ااغم دے نورم د الله فضل او کرم دے الحمدلله مجموعی زایم مونږه یو زای په واست اغسته دے سواغسته ملګرو قرباني ورکلی سچا وقف ک د ملګرو قرباني او صحه د پورېږي کاروم شو دے الله دې سرته خیر او رسي بیا منه پروسه کا راجامه شو ځای ګاډ وړو الحمددل الله مون الله د ضا دپاره کو تنظیم تنظیم پسې او مدرسې پهیا وقف کو او د هغې نګرانانی منګه د خپل مشر استستااز مفتی م ظلو لالی دغ نګرانی ک ک ده چامونږ د غ نګرانی کو زی نګرانی کغوي دا, دا, دا, دا س ان شاء جاری به او الله دې دې لا نور ان تر کی ور کی الله دې زوال پدې نراولي که ما وارث چې وختن په وختن رازي من الحمدلله طغیس کسمه سوغ نه د تود کړي او منګه نظر انداز کړي دي او الحمدلله اهکار مخه ته لیدي و سون خلقو دیرو یو طرف تا دا لان دا اوامر و سره لگیا کوي دی سر مرست الحمدلله خو بل طرف تا دا اول وقت نا چکل منگ دا شروع کردن و مختلف کس مخلق تردی پوری لگیا دی چې دا مدرسا ختم شی بدنام شي. و الله دې دا هغه اول هدايت نصیب کی غن الله دې وسره خپل ما ملو اللہ کی او الله دې دان رواني الله دا سلسله کې دا ټول الحمدلله کړه ورو کې زائده زمنګ استاد سو دیکھلې کی زاړي اجري ساخه نو اگر زمنګ د جوایر القران یو زائده دام زمونږ د دا جوایر القران یو زاید ده دارنګ زمونږ د دا نوځوانانو دامیر محترم مولانا قاری شعيب سبزای اګام زمونږ د جوایر القران یو زاید ده دا زایونه دي زمونږه او الحمدلله اوس ټی کلام دامون واغس زایده مدرسې ده پاره او کله لاړو نو دا ټوله شوبې به موږ الټر ټوله بیا دا شاہون بام دا اللہ ففضل و کرم آباد ساتو لیکن راتو لو بیعوزائی تا اللہ دیکی نو دا سلسلہ کے زمانگاستاسو دی رور اب تاب احمد افیس سب اغویدہ سلسله جاری ساتلا تقریبا دا شلو ما دا دیر لوی کار دے دا شلو ما شمانو دا قرآن مجید ختمونا صد معانی او د الفاظو دواړه او صد هغه د الفاظو الله رب ال عزت دا ټول ماشومان صحیح دیندار او متبيعين د سنت لوی کی او الله دې د کلی د لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي او د ديدا کړه او مهنت الله دې زمونږ ټول د لپاره د دنیا او د آخرت د پردې ذریعہ وګرځي دارنګ ورسره زمنګا امتحان شویو نو غي سلسله کې مونږ ان شاء الله آی نماد ومرکاو چکم اول دویم دریم پوزیشن اغي چا طالبان حاصل کړه دي زه د قران مجید د تلاوت نه با قاعده کول غواړم د دې محفل لو د تلاوت د پارا زداوت دا ورقوم حافظ او قاری عبدالحق سیطا چې زمنګ د مدرسې او طالب العلم دی اغه راشي او د قران مجید تلاوت اغه وکي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ